Так один з одним тоді розмовляли вони між собою. Вчасто й не встояв еант Під навалою стріл мідногострих. Зевсова воля долала його І жорстокі удари славних троян. На скронях у нього шолом світлосяйний Страшно гудів від ударів. Списи увесь час ударяли, в бляхи шолома ясні, тримаючи щит блискотливий, Ліве плече аж замліло. Проте не здолали трояни щит той схитнути, Хоч сипали стріли навкруг мідногострі. Важко дихав еант, усе тіло в утомі спливало, Потом рясним безустанно, було йому навіть не сила вільно дихнуть. За бідою біда звідусіль насувалась. Нині скажіть мені, музи, що маєте дім на Олімпі. Як пломенистий вогонь кораблі став палити Ахейські. Гектор, заскочивши зблизька, мечем величезним Еанта по ясеневому списобі вдарив при самому вістрі, і ратище геть відрубав. Безпорадно Еант теламонів зламаним списом махнув далеко від нього позаду з брязкатом мідяне вістря віточене впало на землю. Трепетним серцем, здригнувшись, Еант зрозумів бездоганний справу богів. Адже його задуми ратні, руйнує зевс громовладний, Троянам, бажаючи дати звитягу. Він отступив, і метнули трояни, вогонь неугасний на кораблі безстрохідні, і полум'я скрізь спалахнуло, зразу ж вогонь і корму охопив. А це, уздрівши, ляснув по стегнах себе. І скрикнув тоді до Патрокла. — О, поспіши, богорівний, Патрокле, їздець бистрокінний! Бачу, як полум'я на кораблях уже наших бушує. Якщо візьмуть кораблі, то й відступу вже нам не буде. Зброю мерщию одягай, а я шикуватиму військо! Так він сказав, і Патроку ясною озброївся міддю. Спершу наклав на голінники Гарні собі наголінки, голінки Срібною пряжкою кожен до місця Як слід прикріпивши Потім і лати міцні Прутконогого внука Еака Зорями квітчені рясно На груди свої надягнув він І через плечі Срібноцвяхований меч перевісив Кутий із міді Та щит величезний узяв І незламний а на могутнє чоло шолом він добірний насунув з кінським хвостом, що над гребенем страшно вгорі розвівався. Взяв ще два списи міцні, що, немов приросли до долоні. Списа не взяв він лише бездоганного внука Еака. Був він важкий, міцно збитий. Ніхто його інший захеїв навіть підняти не міг. Лиш Ахил ним вимахував легко, ясином тим, що Хірон для любого батька Педея, сам з верховин Пеліону приніс на загибель героям.